і викликати в ній гнів чи сльози, може навіть ляпаса чи божевільні прощальні поцілунки. Але тьмяна, лампа, згадка про душ і переселення про не навіли в мене геть інший аморфний стан. Скажи, навіщо я тобі, нарешті запитав я, чому ти до тепер не кинула мене? Хіба в тебе не було на оці кого-небудь гідного Усього цього я обвів рукою її кімнату, частеньку простору з граційними статуетками божків і ельфів на количці. Вона дивилася на мене з дряканими очима. Знаєш, продовжував я, Ед вважає, що ти схожа на Біанку Борджія і Монолізу в одній особі. От за кого тобі потрібно вийти заміж, народити дітей і все таке язик. Вже почав заплітатися, що то від утому минулого дня чи від битва ти хочеш сказати, що, голос і зривався, що ми більше не будемо зустрічатися. А навіщо? Хіба ти щаслива зі мною? мовив якомога безтурботніше. Вона встала, накинула пенюар і знову сіла на ліжко. А зараз уже не знаю. Нарешті почувся. Зачалений голос. Напевно, це важко назвати щастям, але хто знає, що це таке? Адже я не повинна, що люблю. Так, я люблю тебе таким, який ти є. Чи ти нічого не почуваєш? Думаєш, я цього не зауважувала? Очі нарешті зблиснули, голос цілком вирівнявся, а в кутиках вуст означилися... Осе, навіть гірка та складка. Чи знаєш ти, чи можеш зрозуміти, як змінив мене? У мене було зовсім інше життя. І от у ньому з'явився ти. І мені захотілося згасати разом із тобою. У твоєму згасанні були якась особлива сила, і таємниця, і пристрасть. Мені здавалося, ще трішки я... Запізнаю щось дивне, нескінченне, якийсь прихований зміст у цьому перебігу. Але ні. Тепер я зовсім нічого не чекаю, а ти не збожеволів. Не постригся в чинсі. Не зробив нічого такого, заради чого варто не любити тебе. Хіба це залежить від нашої волі? Я стала для тебе тягарем. Ти хочеш піти. А що робити мені? Як на один день... Це було занадто. Голова мені йшла обертом. Охопив нескінченний жаль до Марії. «Вибач», – тупо сказав я. «Я думаю, що зможу. Мені потрібно було лишитись одному. Але це... Це іноді так важко. Ти дуже дивний. Тому я полюбила тебе. Ти не такий, як інші. Мені було добре з тобою. Не перепрошую». Вона коло посміхнулася. «Але це...» Мої проблеми. Я сподіваюся, що справлюсь. От побачиш. Може, одружимося? раптом мовив я і сам злякався сказаного. Серце моє стукало, неначебто в нього як у барабан забили лапками сотні механічних зайців. Вона знову посміхнулась і заперечливо хитнула головою. Ні. Я знала, що цього ніколи не станеться. Хіба ти дотепер не зрозумів, що тобі пора? Хіба ця країна підходить для тебе? Хіба це тобі потрібно? «Марія!» – зіскочив я з крісла, сів біля неї, біля її ніг і взяв її з руки. Я не знаю, що мені потрібно. Може, якийсь час. Ти могла б дати мені час? Вона знову хитнула головою збоку в бік. В тебе його і так було забагато. Я не хочу зв'язувати тебе ні часом, ні жодними обіцянками і зобов'язаннями. Я не хочу чекати. Це боляче. Можеш іти. Іноді будемо пити каву, якщо випадково зустрінемося в місті. Так? Я пацював її долоню і підвівся з колін. Нічого не міг додати до того, що вона вже сказала. Був їй вдячний. Майк. Покликала вона, коли я вже тут на порозі. Це через іншу жінку? Чи просто так? Вона знову перетворилася на ту,